Euróvíziós dalfesztiválnak a fordulójáról fogunk beszélgetni Köszöntjük a kedves hallgatókat Horváth Oszkár és Puzsér Robert a mikrofonok mögött és 0630 2010 909 az SMS számunk Megtekintettem ezt a döntőt ugye foglalkoztunk valamikor még talán márciusban a, a, a felhozatallal valamennyire egy konkrét, egy konkrét példával amire vissza is fogunk térni Ö, megnéztem, egy tényleg megint azt kell, hogy mondjam, hogy egy igényes színpadi látunk. láttunk. Amit el tudok mondani Havasi Balázsról is, csak soha nem akarok elmondani Havasi Balázsról, mert én ezt másoknak tartom, ezt a, ezt a mézes-mázas dolgot úgy, annyira soknak, hogy azt gondolom, hogy ez mondjuk meg ba való, ahol, ahol, a, ahol a mézért megy az ember. Ha mézzel leöltünk mézér, vagy a cukros mézér, vagy a bármiért. A, nem teljesen értettem persze minden, minden felhozott kis produkciót. Azt látom, hogy a tavaly előttihez képest négy nél többen is lehettek a színpadon. A szlovéneknél egy, egy esküvői ruhában fejhallgatóban volt uh, egy csajszi. Azt hiszem az izrael, izraeliek uh, összeszedték Király Viktort otthon. Tehát találtak egy saját Király Viktort és elküldték. Uh, az észtek azok bit játszottak, az angolok Parov Stellar hoztak. A, a litvánok azok klónozták Kylie Minogot, a szerbek meg Aretha franklin azt hiszem a svéd vizuálban Super mario sikerült összekeverni a Menő Manóval, és hát volt a svéd számban Vuovuovó, vuo, és egyébként ez egy jó számnak sikerült. De ezt, ezt a svédek legalább érzik, hogy ha világságért akarnak csinálni, akkor kell pam pam vagy Vuovuov, vagy Juhu-Juhu, vagy oje hogy Hát akik gyakorlatilag semmilyen nyelven nem beszélnek, a sajátjukon sem, azok is együtt tudják énekelni. Egyébként egy ilyen Robby Williams-szerű produkció volt, és ez meg is nyerte ezt a versenyt. A románok akviráltak egy saját patakiatillát, a, a ciprusiak legyártották a férfi szelindiont, a görögök és a lengyelek meg legyártották az igazi szelindiont, Grúzia pedig Bonny Tylert beöltöztette Tina Törner meg Mad Maxi a, amit tudni kell, hogy sok volt a ballada tehát az ilyen szelindion szerű nem véletlen, mert aztán svájci színekben egyszer már megnyerte az Euruvíziós Dalfesztivált Szelindión az nem kanadai? Most már Aha nem olyan jó hely az a svájc. Ne, tényleg kér, Svájcból emigrálni, azért bizonyos embereknek van bőra pofályuk, mondjuk a a amúgy is. Hát azért az lehet tudni, hogy nem ez a legnagyobb kulturális bűncselekménye, hogy Svájcot elhagyta a jobb élet reményében. <gül> ja. Ausztrália előállította, vagy előkerítette a Ferel Williams sapkáit, kereskedő, ö, azzal kereskedő cégnek az elérhetőségeit, és egy ilyen irény I love to hét hajazó számot indítottak, de Ausztrália ismét lent Eurovízi most már globál vízió teljes mértékben. A belgák, a szegények Justin Bieberjét tudták előkeríteni, ott az annyira szegényekét, hogy angol órákra nem nagyon volt pénz, de volt rap -pap, pap a dalszövegben. Tehát ők megint a sikerre gyúrtak. Montenegroban azt hiszem Karelgot lépett fel, körülbelül Ö, és nem akarok mindenkit bántani, mert egyébként egy fantasztikus színpadi látvány volt ilyen, ilyen ö, nem tudom hány darab golyót mindenféle ö, húzalon húztak föl le, és úgy nézett ki, mint egy ilyen pöttyökből álló vizualizáció, ahogy a, ahogy a, mint a hanghullám. Tehát az tényleg komoly volt, csak hát ugye minek? <gül> ö, a németeknél volt egy olyan hang, aki, akinek egy James Bond betét dalban nyugodtan viszont hallanám a hangját, amúgy ez igaz, Konjita Wurstra is, tehát az a tavalyi szám az valami zseniális szám volt, de hát nem erről akartunk utána beszélgetni, és nem ez verte ki a biztosítékot. Nagy valószínűséggel nem is emiatt nyert. Hát igen. Ja. Azerbaidzsámból hoztak egy ilyen Human centipede szétválasztott kis párocskát, akiket vetrentek a földön. Ö, az orosz hang az konkrétan Kristina Aguilera iskolájában végzett ö, első helyen. Az olaszok meg elhoztak egy olyan volt, amit hívnak de ez a, ez a három jóképű fiatal operaénekes és, és társai. Minden esetre, amit a Koncsita amit a úr az elején hozott ö, ö, számot, az, az egy nagyon jó zene volt, a svéd zene nagyon jó zene volt, az ausztrál nagyon jó zene volt, ö, és végül a svédek elvitték ezt a címet. Koncsita újra, újra énekelt? Ö, sőt, műsort is vezetett. Csodálatos. Csodálatos. Csodálatos. Amit viszont, ha észrevettetek ebben a felsorolásban, hogy a finneket nem tudtam említeni, mert ők már május 19-én vagy 20-án az elődöntőben, abban a hatos csoportban, amiben, amiben indultak, ott kiestek. Sőt, utolsó Ki helyen végeztek az utolsó ő Utolsó helyen végeztek a dankórosok. A dankóros finn pangzenekar kiesett az utolsó helyen. Hát ez döbbenetes. Mi történt veled Európa? Gyűlölöd a dankórosokat? Mi történt veled? Mi történt veled nagyvilág? Kitaszítod magad közül a szerencsétlen embereket? A sérült embereket? A fogyatékkal, a testi rendellenességgel, mentális zavarral sze szenvedő embereket? Ez nagyon-nagyon súlyos. Ennek utána kell járnunk. Vajon mi történt? Hogy veszíthettek a dankórosok? az Euróvíziós Fesztiválon. Most nagyon csúnyán a saját fegyverüket visszafordítottad. Ugye ettől rettengtünk, de nem évelejóta, mi a Robival tavaly nyáróta, amikor a Wursz megnyerte ezt a tavalyi fordulót, akkor kezdtünk el retegni, hogy és mi a következő lépés, ami a bulvár az a nyomorúságból és a, a, a, a, a köpedelen bulvárból próbál nyer, nyerést formálni, hogy mi lesz betolnak egy halott kislányt a szülei egy magnóval, és lejátszák, hogy múlt héten még ezt énekelte, és senkinek a lelki ismerete nem fogja engedni, hogy másra szavazzon, és úgy éreztük, hogy ezt próbálják meg a finneknek, és bizony, mégiscsak nyert valamennyi fikarc, jó ízlés. Igen, érdekes ez, hogy hogy nem nyertek a finnek, és azért ennek érdemes utána járni. Én nekem az volt a tippem, hogy egy kisgyerek fog előkerülni a színpadon, és a kisgyerek az azt fogja mondani, hogy hát neki most egy pár órával ezelőtt haltak meg a szülei, úgyhogy nem énekel, nem énekliel a dalt. Mert hát ki énekelné el a dalt, amikor pár órája haltak meg a szülei. De azt gondolom, hogy ez az a dal, ami az összes Euróvíziós Fesztivált megnyerni. Az el nem énekelt dal. A tökéletes projekciós felület a teljesen fehér vászon, amire a lelked legszebb melódiáját ráprojektálhatod. Rá Mert ugye miről szól ez az egész valójában? Nem a, nem a dalokról szól. Legkevésbé a dalokról szól. Elsősorban. A hősökről szól, elsősorban a kisember mennybe meneteléről szól, elsősorban a, a, a sztorikról szól, azokról az ívekről, azokról, azokról az érzelmi hullámokról, amikre fel akarják ültetni a szerkesztők, a nézőket. És hát ez az a hullám, amire nem sikerült a filmpangzenekart felemelni. Tűnhetett ez az eposz, de egy perc, negyven másodperc volt, és bizony teljes terjedelmében meghallgattuk a dalt. Ennyire punk! Tehát az az igazság, hogy ezek a, az autista és danszindromás versenyzők pan álltak elő, és bizony az derül ki ebből, hogy hát a sztori, amivel érkeztek, az alkalmas arra, hogy nyerj valamit, csak közben kellene hozzá csak az a mézes-mázos dal, igaz? Az az ünnepélyes Szelindiónnak öltözősdi, hmm. diváskodósdi. Úgy tűnik, hogy... Két összeteveős do dolog ez. Úgy tűnik, hogy létezik az a zár, amit a a fogyatékosság nevű kulcs nem nyit. Ez az Eurovízió zár, ez bonyolultabb zár annál. Ez, ez, nem, ez nem olyan egyszerű odajönni fogyatékosan, és egy autentikus punk számot előadni, úgy, ahogy egy punk számnak egy rendes punk buliban, valami pincében, vagy valami vörös szólnia kell. Tehát ez a punk szám, ez így autentikus, ez valódi punk volt. Ők komolyan vették ezt a műfajt, és úgy adták elő, hogy mondjam, ők nem, ők nem akartak téged megríkatni az ő szomorú helyzetükkel, nem játszottak rá a szánalmadra, meg nem akartak téged érzel érzelmekkel hömpölyögtetni. Tehát ők egyszerűen csak egy dalt hoztak, egy pank számot, és ők valódi autentikus pankok. És hát látható, hogy erre az Eurovízió közönségének nincsen szüksége. Hogy itt nem elég, ha fogyatékos vagy, több kell lennél itt, igenis, ki kell szolgálni. Az átlagos 40-50 éves X-faktor, meg Britain's Got Talent néző nőknek a rossz ízlését, és igenis valami valami musical betétet, vagy valami szól, vagy R&B ilyen hömpölygő nyálasságot kell szállítani. Még csak az se. Tehát balladával sem lehet már nyerni. És fogyatékosnak kell lenni hozzá, és az az igazság, hogy így önmagában, önmagában a fogyaték nem elég. Biztos, hogy hatalmas előny az, hogyha mindenki egy dallal érkezik, te pedig egy ideával érkezel, te pedig egy politikai programmal érkezel, mint tavaly koncsi tavúrzt. Gyakorlatilag nem veszíthetsz. Ha csak minden tizedik ember rád szavaz, már nem veszíthetsz, mert a maradék kilenc szavazat meg ötven másik versenyző között oszlik meg. Tehát egy, egy viszonylag, hogy mondjam, egy, egy politikailag nagyon népszerűtlen programmal meg lehet nyerni az Euróvíziót. Ezért kurva, rohadt nagy kísértés a, a, a, a, egy ilyen euróvízióra, egy, egy pusztán egy dallal, vagy, vagy nem egy politikai programmal, hanem egy, pusztán egy dallal érkezni. Ha valaki pusztán egy dallal érkezik, az jó eséllyel bukni fog, hanem, hanem kelle, kellenek azok az érzelmi energiák, és ez valójában. Ezek cinkelt lapok. Egy dalversenyen ezek cinkelt lapok. A saját nyomorommal, az anyám halálával, a, a, a saját ö, fogyatékosságommal, betegségemmel, vagy, vagy kirekesztettségemmel, sze, szexuális devianciámmal, egyáltalán szexuális szokásaimmal operálni egy dal helyett vagy egy dal mellé, és hozzá kellően megríkatni azzal a dallal, de kifejezetten kiszolgálni az emberek rossz ízlését. Az emberek nem hálásak azért, hogyha a kultúr sokk sokkolják őket. Még ha dankórosok a kultúr sokk sokkolják őket, akkor, akkor se. Ez itt a rossz ízlésnek a karneválja. Ez az Euróvíziós Dalfesztivál. Ide ne hozzanak mindenféle punk számokat. Túl autentikus. Lehet, hogy dankoros, de zeneileg egyszerűen túlságosan az, ami és túlságosan kevéssé ereszkedik le a hétköznapi szavazóról szízléséhez. Tessék igazodni a pop világának, a kilúgozottságához, a hitványságához, és akkor a dankorral karöltve lehet, hogy meg lesz a győzelem. Minden esetre megnyugtató, hogy a kettő összetevőből egy nem volt elég ahhoz, hogy megint végig Európa és az én pofám. Halló, kivel beszélek, kérem? Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral, a 90.9 Jazz-én. Én a Mária néni vagyok. És kitetszik tetszik keresni? Hát a fodrás vagy. Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Nem, jót hívtam én. Ja, akkor én fodrás vagyok. Vagy a mi számunk rossz? Hát én nem tudom, mi van az óvságban, de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. És se áldja meg, fiam írja nekünk a kedves hallgatónk, aki a 06302010909-es SMS számunkra írt. Conchita Wurst Ausztria válasza Adolf Hitlerre. És ez nagyon igaz. Nagyon igaz. Valójában arról van szó, hogy a, az osztrák identitás, meg úgy általában a német identitás az egy nagyon sérült identitás. És valójában koncsit a tal Ausztria demonstratíven az egész világ előtt bocsánatot kér Adolf Hitlerért. Valójában egy, hogy mondjam, egy, egy akkora szélsőséget testesít meg Hitler, amit csak egy ellenirányú, hasonlóan szélsőséges ö, extrém figurával lehet kiütni, vagy kioltani. Ez tényleg, ez, ez tényleg a lélek ingája. Egyszerűen kilengedtek Hitlerig, annak az ingának vissza kell lengenie egy Conchita Valahol ez az erkölcsi vagy nyitottsági kórházi elbocsátó papírja Ausztri Ausztriának arról, hogy hát gyógyultan távoztam. Igen, pontosan, pontosan. Tehát a, ha, mi most, ha Ausztria most megünnepli Conchita akkor ez az Ausztria már nem lehet az az Ausztria, amelyik megünnepelte Hitlert. Ö, ez, e, ezzel Ausztria maga felé is, meg a világ felé is demonstrálja, túl akar lépni. Ez egy öngyógyító mechanizmus. Valójában nem csak válasz. Itt arról van szó, hogy Ausztria a nácizmus emlékéből és a nácizmussal kapcsolatos felelősségéből koncsita wurst gyógyítgatja magát. Hát az nem véletlen, hogy Sasabaron Koen, aki megal megalkotta a Brunónak a figuráját, ugye egy kiváló filmről van szó, az már Conchita Wurst előtt négy vagy öt évvel létrehozta ezt a Bruno-t, ezt a, ezt a meleg, osztrák ö, stylist műsorvezető hölgyet, vagy mit, ö, aki szintén osztrák. Osztrák. Tehát ezt már a zseniális Sasha Baron Cohen osztráknak voltotta meg, nem egy, véletlenül. Egy jós jó gyakorlatilag Sasha Baron Cohen, ö, mondjuk azt írja valaki, hogy ő azon röhög, hogy ő, a, tavaly ott volt azon a műsoron, ahol megjósoltuk a fogyatékos következő indulót, mm -hmm. és azt mondja, egy éve azon röhög, vagy fél éve, hogy és ez be is jött. Hát pont úgy, mint amikor a, a Cartman a South Parkban megjósolja körülbelül, vagy azt mondja, hogy hát a művészfilmek a Sundance kapcsán, azok olyan filmek, amiben leszbikus cowboyok pudingot esznek, és és Nem sokára jöttek a év múlva jött a, a, a, a Túl a barátságon című film. Ez, valami, ez valami nagyon komoly. Hát bizony, bizony ez van. Meghát a Szászak Baron Cohen jóslatot ugye a múlt héten beszéltük, hogy egy, egy, egy adóásszal leütötte a, a, az Észak-Korea. <gül> Jó. Ö, azt szeretnénk megkérdezni tőletek, mert most teljesen másban fogunk elmerülni, hogy tudja-e valaki, hogy igaz-e, hogy az ivólé az időnként nem jelentett más, mint valami legvárszerű dolog felkeverve vízzel. retro kajákról szeretnénk beszélgetni, az SMS számunk 0630-201909. Konkrét, konkrétan az ivólé és a rostos üdítőital az ugye nem ugyanaz. És a menzán voltak azok a napok, amikor kaptunk ivólét. De az egy fogás volt, mert ugye a költségek ezzel és eltolódnak az ivás, üh, üh, az ivás irányába. Aztán, aztán ott voltak azok a, a, azok a sió alumínium tasakos ö, ö, üdítőitalok amiket osztálykirándulásra vásároltunk be és majdnem biztos volt hogy ha volt n darab sió üdítő akkor csak n-1 darab szívószálad volt tehát mi, mindig tartalékolni kellett egyet Azt, ha le tudtad venni a csomagolásról de hát sajnos jobban ragadt a, a ragasztó a, a fóliához amivel a szívószál volt csomagolva mint bármi máshoz a világon de ha le tudtad venni, akkor még meg kellett küzdjél azzal, hogy kivedd a szívószálat abból, abból a tasakból, és utána még át kellett valahogy szúrnod az alumíniumot, ami megint csak egy, megint csak egy ilyen harcléri edzettséget feltételezett. Tovább megyek, Troubi szóda. De ez Istennek is van. bárhol benyúlsz egy benzinkúton, vagy egy, egy, egy közetben a ez is tózás, és, és ez, is tózás, ez is túlzás, ez is túlzás, mert nincs. Ilyen hát szinten ha vittél nincs. magaddal, akkor. Ja, ja, ja, akkor igen. Nem, hát ilyen szinten nincs, de azért felelhető a trobi Sőt, hát ma már van light traubi, amit annak idején nem is tudtunk volna értelmezni, mm. hogy light traubi. Valaki azt mondta volna nekünk, hogy van traubi? Igen, van és light is van. Da! Mi van? <gül> <gül> Fényes traubi? Vagy mi? És akkor ott voltak a por alap különböző dolgok. Ugye most por alapon szerintem, szerintem kávét fogyaszt a, a lakosság. Na de akkor egyrészt volt az Aromix nevű ilyen gyümölcs por. Úgy nézett ki a csomagolása, mint egy mostani Nógrádi ropogós, csak ilyen gyümölcslépor por volt benne, és azt felöntötted. És akkor ugye ez tartozott az ilyen, az ilyen instant kávé, ö, ö, Drazsé, vagy nem is tudom mi ez, kristályszerű bedekó, ugye, Igen. amit ha kiszortál akkor ilyen durva ilyen, ilyen, hát ilyen kristálmetes volt kicsit, mint a, mint a főnök úrnál a tévésorozatban és a bedekó nem csak kakaódja, ugye, ugye, hogy volt a reklám? Mi, mi az, amit iszol? Bedeko Mi Bedeko <gül> Így már elhangozhatott kétszer a termék megnevezése. Nagyon frappánsan megoldották. Igen, de volt Nestlé kakaó egyébként, tehát akkor már létezett a Nesquik, uh -huh. és kapható is volt Magyarországon a Nesquik. Ezért volt halálosan béna, amikor az megpróbáltak megtanítani minket az, hogy kaka mi Bedekó instant Kakaópor Köszönjük, ismerjük. Már fogyasztjuk egy öt éve legalább, Tehát már akkor már réges-régen kapható volt az, a Nesquik Igen. Magyarországon. Nyilván ennek a kvinkólás időszaknak is más lett volna a hatása, hogyha az 1967-től lett volna kapható, nem pedig a Pepsi után 30 évvel vagy 20 A, a Bedekóból volt banánízű ital is. Tehát az valami banános teital volt. Ott már nem a kakaó volt a középpontban, hanem egy ilyen fura banáníz. A legkülönlegesebb az a az a, az a pesgő, pesgőpor volt, vagy micsoda, ami ezekben a kicsi műanyag üvegalakú műanyag konténerekben volt. Igen, igen, kicsi, kicsi üvegekben volt, és én, én rendszeresen egyenesen a számban öntöttem. Ezt szerintem a legtöbben direkt betolták. Igen. Úgy, ahogy volt, voltak ilyen tubusos tej addiktok is, akik a tubusos tejt azt nem, a káv, tejet nem a kávéba tolták, hanem szájba a sűrített tejre gondolsz. Hát ugyanaz, Aha. igen. Cukrozott sűrített tej. Pontosan, Na, igen. pontosan. Na, igen. és akkor a hamárt tejtermékeknél vagyunk, a mazsolás krém túró, Na, ami szintén, ö, szerintem két gyártónál is elérhető, még mind a mai napig. Nosolás, yeah, panaszkodik az öreg a reklámban a, a csokoládére, hogy vagy nem is a csipszre, de ez is egy, egy őrület. Tehát, emlékszel, volt egy olyan bocicsoki reklám, hogy, hogy ö, ö, nem tudom, 50 évvel ezelőtt ö, itt, itt, tettem az el, itt tettem vízre az első kis hajómat. Ez pedig a kedvenc csokin volt. És ezt így elmondja. És van egy másik reklám, az reklám, azt mondja az öreg fickó, hogy sajnos a régi jó dolgokból nem maradt semmi. Itt nem tudjuk, hogy ez 1940 és 45 közötti jó dolgokra gondolta az öreg mert sajnos korban neki az a hát a fiatalság, hogy reméljük, hogy nem. De hogy nem, nem erre gondolt. chipsre, Mi mi, milyen? A régi, mi, régen 1937 körül már jó volt a chips. De ő Róseibniről beszél. Ő hát körül... a beszél, és arról van szó, hogy most van ilyen old school chips, És a, a, arról beszél, hogy a mai chipsek már nem olyanok, mint a régi chipsek, És a, a, az old school rúseibni, amit most forgalmaznak, az hmm. kvázi az öregnek is ízlik. Mert az még a régi világ. Értem? Itt megpróbálnak nem... úgy új piacot szerezni, hogy új, új típusú fogyasztókat vonnának be. Igen, Kétlem, nem. hogy amikor így fölhívják egymást a nyugdíjas otthon után a, a 70 év fölöttiek, hogy lesz valami jó HB a hétvégén? a piát meg chipset hozzatok. Tehát nem egyszerűen, nem ez a módi. Igen, igen, de ők mind a, a nosztalgiával próbálnak újítani, ami érdekes. Visszatérve, a, visszatérve arra, hogy a bedekó mennyire késve farolt be a kakaó, az instant kakaó világban, úgy a City Grill viszont megelőzte a nyugati hamburgerlánc hálózatokat. Hát igen, Flipper Öcsi volt az, aki megpróbálta felénekelni, vagy minket felénekelően felénekelni a a City Grill-be látogatásra, vagy a City Grill termékek fogyasztására, ami a City Grill az egy ilyen, ilyen szerencsétlen kísérlete volt az államszocializmusnak, hogy ő is tud McDonald's lenni, ha akar. Vagy ő is tud Burger King lenni, ha akar. De igazából miért akar? Tehát miért, miért akar gyors étteremláncot, és a City grillnek nek az volt a koncepciója, hogy magyaros gyors lánc, tehát magyaros kajákat fogsz megkapni, ilyen, ilyen konzumkiszerelésben, ilyen formatált minőségben, ahogyan ezek a, ezek a, ezek a gyorsétteremláncok kínálják. Formázott hungarocel tasakban volt egy-két dolog, de ott már jött a hambi, nem tudom, hogy itt tűnt el a csalamádé, amit én üdvözlök, lehet, hogy valaki szereti a és hamburgert, én nem tartozom közéjük. Ugyanakkor az kínálatban rétes almáspite, tehát ugye az, az ilyen standard.hu volt. Igen, igen. igen. <gül> Ez az önkényes mérvadó. Akkor hát! Ez az önkényes mérvadó. A hát! Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó. A 90.9 Jazzy. Nem szolgálunk, formálunk. Limói talpor. Magában ettük sárga és piros volt tőle a pofánk írja nekünk G. Ez a műanyag tasakból vagy kis üvegecskéből kiszipp direktben kiszippantható Por, igaz? Így van, így van. Ö, kaptunk egy teljesen ö, bizarr, valószerűtlen SMS-t, azt írja a kedves hallgató. Nekem a torgyán tej, kakaó volt a kedvencem. Mi? Torgya torgyán tej? Nekem a torgyán tej, kakaó volt a kedvencem? Ezt hogy érted? <gül> Ez annyira kíváncsi vagyok, hogy mi volt a torgyán tej SMS. 0630 2010 Írjatok nekünk, legyetek szívesek, mi volt a torgyán tej. Én nem tudok róla, hogy ilyen létezett volna. Csodálatos. Az van egyébként, hogy a talán a kőbányai sörnél volt egy ilyen elterjedt urban legend, aztán én tőlem igaz is lehet, hogy a, a zöld üveges jobb, mint a barna üveges? Dehogy is? Teljesen mindegy, egy milyen Dehogy üveg te... van. Ez a kétféle üveg volt, ezt így visszavittad, aztán ezekbe palaszkozták újra. És miért volt kétféle üveg? Akkor? Gondolom, hogy ebből a kétféle, kétféle, kétféle, kétféle nyersanyag volt, és azért mindkettőből gyártottak. Milyen igazságosak voltak a nyersanyag beszállítókkal szemben, nem? Az előbb a City Grillről beszélgettünk, ugye ott, ott tartottunk, hogy nem tudjuk, hogy a csalamádé ott már eltűnte, meg talán volt csült kolbász, és biztos, hogy volt almáspite, meg rétes. És ha már ezen a szénhidrát vonalon vagyunk, akkor a paprikás, krumplit nagyon szeretném nem, paprikás kiflit nagyon szeretném megemlíteni. Arra nem emlékszem, eskültes köszön. Én, én az elmúlt húsz évben egyszer láttam bolti forgalomban paprikás kiflit, valamint egyszer egyeken megszálltunk valahol ö, borozni, és ott a házi néni készített egy ilyen ordenárén nagy lavornyi adagot, voltunk rá 15-en, de még csak 9-en érkeztünk meg, és nagyon gyorsan ettük, hogy a maradék hatnak ne jusson belőle, hogy ez mind, mind, mind a miénk legyen. A paprikás kifli, az egy ilyen kicsi molnárkánál kicsit nagyobb, de nem olyan buci külsejű, hanem kifli jellegű és állagú dolog, de egy picit csípős, paprikás ö, dolog van belekeverve, és a színe is olyan, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen vöröses. Nagy hogy én Több nem emlékszem el, hogy, marad, hogy maradtam le erről. És akkor, ha meg, ha meg a fehérje vonalat nézzük, és itt a hambi vonalon vagyunk, akkor annyit szeretnék mondani, vagy inkább kérdezni, hogy bélszín, rolo, ez, ez is szerintem a mai napig kapható, de hogy lehet így elnevezni? Hogy lehet így fölpozícionálni egy terméket? Nem egy terméket, hanem egy ilyen hulladékot. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ez nem... Tudjuk, hogy egy valamiből nincs bélszínből. Tehát bélszín <gül> nem tartalmaz, ez teljesen egyértelmű, hogy az nem bélszín. Bélszi, hát, bélszínű? Igen, igen, bélszínű roló. De, ne, de felejtsük el, hogy az bélszínből van. Tehát könyörgöm, az nyilvánvaló, hogy ugyanabból a vágóhidi hulladékból, ugyanabból a nyesedékhúsból van ami. A van, ami Mindenféle, birsli, maradék, mindenféle maradékot össze, összedarálnak, és abból lesz a bélszínroló. Hát hogy képzelték ezt? Hát hogy képzelték, hogy ez bárki benyalja? És elképesztő, hogy átment a köznyelvbe, hogy bélszínről. Az úgy bélszínroló, mint ahogy a havanna lap, lakótelep havannában van. És amúgy a havanna sem jó úgy ezt meg a Budka megbeszélt, hogy annyira egzotikus a havanna, de hát. Uh. Ja, ja, ja, jó, hát a havannalakú telep az annak szól, hogy vannak tengeren túli szo szocialista gyarmatok is, és azokra hivatkozunk. A Globus Sulet konzerv tetején felgyülemlő narancsárga ipari zsír máig a kedvenc ízélményem, hírja hallgató. Sajnos 25 éve nem volt benne részem, mert ezek a gazkapitalisták már más recept szerint csinálják. Jaj, szegénykém. De hidd el, hogy nem volt az olyan jó, hidd el, hogy az csak a nosztalgia, meg az első szerelem. Tehát hidd el, ha most megkóstolnád azt az ipari zsírt, nem lenne az annyira jó. Ö, azt írja, hogy a torgyán tej ilyen poharas tej volt, mint a tejföl, és tíz óraihoz járt. Hát jó, hát azt tudom, hát volt ez a tejföl, tejfölös ö, dobozban lévő, vagy uh -huh. flakonban lévő tej. Uh -huh. Iskola tej. De miért torgyántej? Mi, mi ez, hogy ezt valaki valamikor elnevezte torgyántejnek? Mert volt, volt, volt ugyanez a poharas kakaó, és volt ez a poharas tej, kvázi iskolatej. Uh -huh. Ez a torgyán tej, ez... ez, ez nem ez, értem az elnevezést. Ez benne volt a, akkor, amikor a torgyán a... a nem biztos, ő, hogy ugyanaz a torgyán a, a b ve, ve hogy neki volt egy teipari valamilyen, vagy C-változott, hogy köze volt az iskola program újra bevezetéséhez. Nem, nem volt. De nem lehet, volt. hogy ez egy, mint az MDF de én piac. Én annyira, de én annyira az MDF piac, tudom, de nem volt a torgyának köze az, az iskolatejhez egyáltalán. A torgyán az ilyen vidékfejlesztési csúcsminiszter volt, nem volt oktatási miniszter. Nem, más kisrészt meg, meg fél éven keresztül, vagy maximum egy éven keresztül volt miniszter, és, és én nem hiszem, hogy egy másik torgyán tej lett volna. Én szerintem, amikor a torgyán a parlamentben a, futotta a köreit, meg ott polyácáskodott, akkor, akkor is voltak gondolom, hogy gyerekek, akkor még létezhetett az iskola, te is, valahogy ez az asszociáció megtörtént. De hogy hogyan én erről, nem tudok semmit. és se ismertem. Ö, evezünk át a körre Hát kezdeném azzal, hogy téli fagyi. Téli fagyi. Fagyi. Az ahányszor rinyáltam az anyámnak, hogy olyat, olyat, olyat mondta, hogy azt a gejl semmit, azt nem fogom neked megvenni. Ezt néha azért nyertem. <gül> És van olyan ö, cukrászda, ahol készít, de jó cukrászda, ahol, ahol kb. ilyen retro viccből készítenek ilyet, de azzal az igényel, ahogy egyébként, hát majdnem azzal az igényel, ahogy a, az up-to-date mai termékeiket elő szeretnék állítani. Igen, igen, a, a nostalgia az egyébként egy, egy hívó szó, tehát hogy így a ma is van trapper farmer. A meg még inkább van. Tehát az tényleg az egy komoly brand lett az elmúlt tíz igen, évben. Igen. Albert kex és Zamat kex. Bármi ez a mézes, a Zamat volt az, aminek, a, aminek az egyik fele csokiba volt mártva, és hm? Én nem emlékszem vagy, a zamat vagy, kexre. Vagy, vagy én az, én az, Albert, az Albert kexre emlékszem, meg a sírás ira kexre. Azt nem tudom mi, síre-sire. Az volt ráírva, írva ja. Bármi, aminek ilyen tök jó megnyomott formája van, azt ugye szeretjük. Szerencsére pilotakexről nem kell úgy megemlékeznünk, mintha nem láttunk volna két hete is olyat. Ellenben Barackmag. Hogy a Barackmag az egy ilyen nápoi mínusz. A nápolyi alatti tervék, ugye? A nápolyi az ilyen cukros kakaó, szénhidrátba csomagolva, ez ezt így a fejlődő dietetika nem annyira engedi meg. Most ezen belül a barackmag az egy nápolyi összetevőiből készült, de más formájú dolog volt, mert barackmag alakú volt, de a barackmag körül volt egy téglalap, mert hát a barackmagot nehezebb gyártósorba befogni, tehát egy ilyen egy ilyen hánszóló alakú, ugye, amikor jégbefagyasztva vagy nem tudom mibefagyasztva szállítják hányszólót, akkor egy téglalapon van rajta, na így járt a barackmag is, és kívül ö, ostya szelet volt, tehát gyakorlatilag nápolyi alakú. Vannak ilyen édességek, hogy ugyanabból van, csak más alakja van, igaz? Igen. Ilyenek a a, hát a, a kinder Igen. Rémként is Bármilyen kindert Mega. veszel, ugyanazt veszed. Ugyanazt az ilyen tejcis, nutellás, ilyen fehér csoki is, ilyen nagyon édes, nagyon ilyen, természetesen nagyon gejl, ugyanakkor a gyerek számára egy ilyen boldogság, boldogság íz. És hát, hogyha ezt a két összetevőt, a fehéret és a barnát így, így ketté választod, akkor megkapod a limuziács ülésén falatozható felnőtt kindert. Igen. Ugye, a golyókat. Igen. Uh -huh. Igen. Na, most, na most, ami, ami a, a, a, a, a gasztronómia pontja volt, az a négyercsók volt. Az annyira hitvány volt. Az annyira gyűlöletes volt, én egyszer haraptam bele, de én azt nem tudom elfelejteni, hogy az mennyire hitvány volt, hogy az milyen, milyen, milyen lehangoló volt, és hogy volt a négercsóknak ez a reklámja. És a reklám alapján így annyira meg lehetett kívánni, hogy azt képzeltem, hogy az valami nagyon jó, és így egyetlen egyszer haraptam bele, és az volt az érzésem, hogy a szocializmusba haraptam. Tehát az volt az érzésem, hogy na, ezt kapod. Tehát, hogy így kívülről olyan gyönyörű, szépnek tűnik, meg a nyugati szocialisták így, így hogy elképzelik, hogy így az milyen jó lehet, és amikor idejönnek, és így megtapasztalják, üres, és hitvány, és és tele van tartósítószerrel tolva, és, és, és valójában az egész négercsók olyan volt, mint egy így nem lett volna. Tehát, így beleharaptál, és azt érezted, hogy úristen, de átseztek engem a most. Tehát neked a könnyű desszertekkel amblok bajod van. A, a, né a négercsók az tojáshab volt vékony vagy mi az? Piskót azt szeleten, és az volt csokival leöntve. Na igen, de a, a maga tojáshab meg felhogy verve a tojás hab muszáj, hogy fel legyen verve, mert addig nem hab, hanem Na, tojás. Ér, zsilágos, de hát gyakorlatilag gyakorlatilag nélküli volt. Tehát beleharaptál, és azt érezted, hogy nem kaptál semmit. Uh -huh, tehát, uh -huh. hogy átseztek téged. Valójában tartalmatlan. Most ki az, aki szeretne tojáshabot enni? Csak a fehérjéből, tehát a sárgája nehogy belekerüljön, tojáshabot el ki akar. Hát a, a mágia rakás tetejéről, de a, az alatta elhelyezkedő rétegekkel együtt. Na, hát neked lett igazad. 1998-ban Tordján József miniszter javaslatára az ország iskolásai naponta két deci tejet kaptak ingyen állami finanszírozásból. Bocsánom. Köszönöm. Köszönöm a kedves hallgatónknak, akinek hát a telefonszáma plusz 36. Így, ma, így már teljesen világos Tordján tej. tej. Jó, mondjuk, hogy megkajáltunk. jó jótevője, Tordján József. Nem beszéltünk a, a Leófagyiról. Télen-nyáron csak télen, télen nyáron hogy annyira szép, hogy a, a reklámzenével megpróbáljuk azt súlykolni hogy hát télen is egyetek fagyit de ezt, ezt a mai napig nem sikerült teljesen megugrani, azt gondolom, hogy a fagyifogyasztás fogyasztás az ugyanolyan legyen télen, mint nyáron, és azt gondolom hogy ez soha nem is fog, tehát hogyha ez ellen egy vállalkozás bármit szeretne tenni akkor ö, forgalmazzon síléceket és jékrémet, és akkor egy ilyen viszonylag kiegyenlített bevétele lesz az év során kaptunk üzenetet, kifejezetten négercsókkal kapcsolatban. Hülye vagy, Robi? Jól behűtött banános négercsókot két pofára tömni. Ennyit írt. Mi van? Miről beszélsz két pofára? Akkor egyéb fűrészport, komolyan, olyan, mint a fűrészport ennél. Tehát most lehet két pofára tömni, hiszen teljesen tartalmatlan, teljesen üres. Tehát ez pontosan olyan, mint az ilyen nagyon kicsi ö, tápanyagtartalmú, ilyen nagyon nagyra felfújt, ilyen puffasztott dolgok. Tehát valójában a négercsók is egy körmödny tápanyag, egy ilyen hatalmasra fel van fújva levegővel. És persze, hogy lehet két pofára tömni, hiszen Döbbenetes mennyiségű négercsók tud eltűnni az ember pofájában, mert amint a nyáladdal érintkezik, összeesik. Hiszen egy hab. <gül> Tehát e, innentől kezdve teljesen világos. Nem lehet két pofára tömni, hanem kell. Igen, hát igen, igen. Hiszen olyan? ha nem két pofára tömöd, akkor olyan, mint a szotysznál. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a rízs azért finom, mert egy csavót meg lehet enni belőle. Miközben, <gül> ha nem eszel meg belőle 800 darabot, akkor nem ebédeltél meg. Igen. Ez, ez darabra megy. Igen. Ö, a cukorvonalon a, a, ugye vannak ezek a, ezek a Zizi, Dunakavics, ilyen, ilyen kis rágcsák, valami, valami cukorral bevonva kategóriájú ö, dolog, és van a robbanós cukor. Ami, Jó, a robbanós én... cukor az csodálatos volt, és kétféle volt belőle. Volt a robbanás után eltűnős cukor, meg volt a robbanás után megmaradós rágógumiként megmaradós cukor. És volt az olyan rágó, ami kívül Ö, ez, ez ilyen 15 éve volt, ö, kívül édes, de ha átharapod, belül egy nagyon savanyú folyadék van, és utána azt tűnik el, és marad az édes rágó. Igen. Ö, és Amerikában egyszer megkínáltak egy ilyen konkrétan nukleáris robbanós cukorral, tehát ott a, a vörös fényt vetett a szemem tőle. Ö, szenzációs volt. Ö, emellett, ami nagyon geil, de, de úgy bírtam, mint a téli fagyit, az a szinte bevonatú zselés formázott cukor, ilyen kis ö, mint, mint, egy, mint egy kis kugló alakja volt, zöld, piros, sárga, de ilyen, ilyen kocka cukorméretnél kicsit nagyobb, és ha már zselérnél tartunk, szerintem van egy ilyen ö, társadalmi határvonal, hogy ki eszi meg, és ki nem eszi meg a zselés szaloncukrot. Én szeretem. Én gyűlölöm. Szerintem a zselés, bármilyen zselés tartalmú dolog, az annyira viszajogtató, hát nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy miből van? Miből van ez a, ez a én ennek Élel... ellenére szeretem, és tudom, mivel Hát ez megint csak vágóhidi hulladékból van, de olyan hulladékból, mint a köröm, mint a csont, mint a porcogó, mint a bőr. Tehát a, a vágóhidon már végképp már, már virslinek se való alapanyagokból, tehát amiből már parizer sem készül, és már bélszírolónak sem megy el, abból készül az édesség, abból készül a desszert, és azt egyed, egyed a zselét, ami nem olyan régen még csont volt, és bőr, és szőr, és porc, és szem, meg szem, meg az agya, még mi minden -e? Hát minden része, amit nem tudunk felhasználni húsiparilag. Az, az agyát fel tudjuk, csak szeretném mondani. Nagyon jó érzés, nagyon megkönnyebbültem. Mihez használjuk az agyát? velő kezdetű fogások elkészítéséhez. Beszéljünk a rágókról. Ugye a rágóknak a csúcsa az a Donald rágó. Ugye teljesen egyértelmű. Egyébként az én számomra máig a rágók csúcsa a Donald Rago. Én azt életemben száz alkalomból 97-szer frissen nem tudtam fogyasztani. Megvolt az az alakja, mint egy hegyező, olyan, olyan, olyan ergonóm volt, hogy tudjat fogni, vagy nem tudom. És alig lehetett kettéharapni, rendesen megküzdött. És az az íz, hát a Gabi Fokrémtől nem volt messze. Mondjuk, lássuk be, hogy az, arra is rá voltak egy páran állva. Én imádtam, és a Donald drágót azt lehetett fújni mert a golyórágót nem lehetett fújni mert a, golyót, a golyó a leghitványabb volt a golyórágó volt a, a rágók hierarchiájának az alján, a Donald rágó meg a csúcsán, a Donald lehetett fújni, és hát a cigirágó a felnőttkor előszobája amikor még ugye nem cigizhettél de már cigirágózhattál és annyira jó volt a cigirágóval pózolni, meg így saját meg így elképzelni, hogy majd milyen lesz a felnőttkor az, az a javaslatunk hogy beszéljünk egy kicsit a tudományos ismeretterjesztésnek a, a e, tévútjairól. Hová, hová fajult, hová züllött a tudományos ismeretterjesztés? Ö, ugye nem olyan régen, míg a tudományos ismeretterjesztés az David attenborough jelentette, meg az életet a földön, meg az élő bolygót, meg a növények magánéletét. Ezek a, ezek a legizgalmasabb és leginspirálóbb és legszórakoztatóbb és hallatlanul komplex és összefüggő képet alkottak a, a ter, az élő természetről meg a környezetről. És most, hogyha megnézed a Discovery-nek, meg, a, meg a, a, a, a National Geographic Channel-nek a úgynevezett természetfilmjeit, akkor gyakorlatilag akciófilmeket kapsz, amelyekben természetben ö, bizonyos állatok a főszereplői. Tehát a természetes környezetet nem megmutatják nekünk, és értelmezik, hogyan Vadászik. A préda hogyan menekül? Hogyan szaporodik? Nem egy Bambiba oltják gyakorlatilag. Egy, egy Storyba, de nem egy Bambiba, mert amikor a Bambiba oltják, az egy, az egy musical, az egy habkönnyű musicalbe oltott természet. Itt viszont akciófilmbe oltják. És olyan gátlástalanul, és olyan, olyan pofátlanul, és olyan rossz ízléssel művelik mindezt. Ugye a préda állatot, azt mindig el kell nevezni és mindig női nevet kap a Préda állat. Tehát a gazellaborjú az szendi. Ő szendi a gazellaborjú. Viszont azt az állatot, amelyik üldözi, mondjuk egy krokodil, azt, a, azt, azt, krokodil. Azt, azt nem nevezik el. Tehát nem férfi nevet kap, hanem azt nem nevezik el. Hanem, és ő, ő viszont jelzőket kap, ilyeneket kap, hogy a vérszomjas. A vérszomjas krokodil mindjárt elkapja szendit. Szendit a gazellaborjút. És vannak azok a műsorok, amikor ilyen Első ránézésre balneológus és oceánográfus, vagy nem is tudom, ö, embereket mutatnak be, de közben kiderül, hogy csak pancsolni vannak. tehát elmennek a cápák közé, de nem azért, hogy megfigyeljék, hogy hol fognak szaporodni, milyen útvonalon úsznak, meg ö, milyen a genetikájuk, hanem hogy, hogy bemenjen melléjük a vízbe, a hátukra fordítsa őket, vagy az orrukra üssön, és akkor ő ott bátor meg simogat. Így, így nem arról van szó, hogy egyébként van, van valami bónusz feladat, aminek ö, hozzáadott értéke van. Ez nem tudományos ismerettel hanem semmi egyéb, mint adrenalin, adrenalin sport. Ez az ő adrenalin sportjuk, de ez engem miért szórakoztasson? Tehát engem miért szórakoztasson az, hogy ők elmentek cápát simogatni? És van, van egy ilyen műsor konkrétan, hogy cápa ami nem másról szól, mint hogy be se mennek igazából a vízbe, hanem kiáll, kiállnak a, a, a, a, a hajónak az orrába, kihajolnak, és amikor ott van a cápa, akkor megfogják az orrát, és a cápa az egy annyira primitív lény, annyira ősi az evolúciója, és annyira régóta nem fejlődik már az evolúciója, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés funkciót lát el a cápa, tulajdonképpen úszni tud, megharapni tud. És ez a, ennek a cápának, ha megfogják az orrát, akkor ez a cápa elájul, automatikusan elájul. És ezzel megy a gizdázás a tévében, és ezzel akarnak minket most már nem oktatni, hanem szórakoztatni, de hát hova züllött és ezt még David attenborough meg kellett érnie. Én azt figyeltem meg, hogy az alapcsatornák kiegészültek tematikus plusz csatornákkal, a NatGeo meg a Discovery esetén is, és az alapcsatorna, ami ugye egy, egy alacsonyabb és díj csomagban van benne, az ugye jelentősen elment a bulvár felé. Tehát ha a valóban tudományos és ismeretterjesztőt akarsz nézni ezt a kettőt egyszerre, tehát nem csak kis ismeretterjesztőt, vagy kicsit tudományos, de azért ismeretet nem terjesztőt, akkor bizony azokat kell nézned, mert az alapcsatornákon gyakorlatilag ilyen bútorokat újítanak, fel, meg motorokat, meg felbontanak raktárakat, amit megvesznek egy fix értéken, aztán megnézik, hogy van-e benne valami, amit így el lehet adni, meg szellemekre vadásznak ilyen szokorrádiókkal, meg fegyvereket gyűjtenek és lövöldöznek vele, meg raktárárveréseket rendeznek, meg konténereket bon boncolnak fel, meg mindent, ami óriási, arra van egy-egy műsor óriási fogyasztású autók, benzinfalók, óriási épületek, óriási nem tudom mik, és ez egy, nincs közt egy delta, és nincs közte egy, <tos> Te egy olyan ö, állathalál, ahol nem szendíteszi meg a vérszomjas krokodil, hanem úgy elmondják, hogy amúgy mi történik. Ez a fájdalmas, hogy valójában a bulvár mindent átmos, mindent fölenged vízzel, valahogy mindent fölhigít. Hogyha mondjuk elolvastátok 15 évvel ezelőtt a nemzeti sportot, ami egy, sport, egy sportlap, és elolvassátok ma, hogy milyen, mi, milyen, milyen sporthírek vannak. Mondok egy sporthírt Frank Lampardnak, aki oly sok éven keresztül volt a Chelsea legendája, most már a Manchester Citynél játszik lassan, New York, a New Yorki csapatnak lesz a, a középpályása. Ő neki egy nagyon-nagyon kiábrándító, nagyon-nagyon visszataszító titkot mondott el a felesége. Elmesélte, elmesélte róla, hogy ő, miután levágja a lábkörmeit, sokszor ott hagyja az asztalon. Szel, ez, ez, ez a hír, hír, ez Frank Lampardról a nemzeti sportnak a híre, hogy az körmét ott gyakran ott hagyja az asztalon. Ez a visszataszító hír, és én már vártam, hogy milyen visszataszító dolgot tudok meg az újságból Frank Lampardról. Bundázott? Ez ez igen, igen, igen. igen, vagy, igen vagy no, mi, vagy, vajon mi történhetett? Igen, és a, a, lábkörmét a lábkörmét gyakran ott hagyja az asztalon, és a feleségének kell eltakarítani. Na ez az a bul, vár, amit, ha rajtam múlik, én személy szerint tűzzel vassal fogok írtani, ahol csak járok. Ha tehetem. Nagyon köszönjük a figyelmet. Ez volt már az Önkényes Mérvadó. Holnap is jövünk. Sziasztok! Sziasztok.